Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació doncs seguirem comentant accions solidàries de Casa Nostra que és un dels temes doncs, que en aquestes setmanes de coronavirus hem anat comentant i ens alegra doncs, poder explicar aquestes accions. I en aquest cas, de nou, doncs, tenen com a beneficiari Càritas Palafrugell, que és una entitat de casa nostra que ajuda a molts col·lectius vulnerables. Nosaltres avui ens posem en contacte amb el president de Llet Nostre, Jordi Riembau. Bon dia. Bon dia. Doncs amb en Jordi Rimbau comentarem una donació de productes làctics que s'ha produït a Càritas Palafrugell per perquè ho distribueixi a través del Centre de Distribució d'Aliments i Jordi, explica'ns com ha anat dona... aquest donatiu perquè he vist també a través de les vostres xarxes socials que aquesta no és l'única acció que heu anat fent en aquestes setmanes, oi? Sí, estàvem fent donacions abans de tota la crisi de la pandèmia eh, normalment el Banc dels Aliments eh, a nivell central, no? en el moment en què vàrem entrar en pandèmia, primer vàrem prioritzar fer donacions als, a diferents hospitals per al per per personal sanitari que, que s'estava passant molt malament i no podia anar ni a casa. Mm. I ara que sembla que s'ha estabilitzat una mica més això, pues hem optat a anar amb, amb institucions socials, com per exemple les Càritas, eh, perquè ajudin les famílies que se l'estan passant màgric. L'hem uh, fet en diferents llocs i doncs, hem vingut a, a Palafrugell perquè nosaltres tenim un, un lligam molt important amb el Baix Empordà, el que tenim una de les nostres seus, uh -huh. i, i tenim molts ramaders en la zona de, de Girona, sobretot en el Baix Empordà, i n'hem fet totes les donacions que han fet amb entitats que poden ser càritas, els hem fet en zones de influència dels nostres ramaders. N'hem fet a a Balaguer, que tenim, uh, a Balaguer, a Lleida, que tenim uh, socis per allà, mm. i ara aquest moment ha tocat en el Baix Empordà i hem optat per Càritas de Pana Forxí. Ens pots uh, explicar, Jordi, quins tipus de productes s'han donat i, i quina quantitat? Sí, sí, uh, hem donat uh, aproximadament el de molt per, per 600 litres de llet amb, amb botelles de litro i mig, mm -hmm. és un palet que són 580, no sé quants litres, exacte, no t'ho puc dir, però vull dir, ratllen els 600, després hem donat 140 eh, postres de músic, que és un producte nostre que ens ha enganxat precisament la pandèmia com l'estàvem presentant, que és un producte nou molt bo, que és, eh, està fet amb, amb mató, mel i fruits secs. Val? Mm -hmm. eh, això han donat 140 unitats i han donat 60 unitats de crema catalana d'acord, aquesta és la, la donació que he fet aquí sempre com, com has explicat a l'inici, no Jordi? una miqueta doncs, a prop de, de la gent de, de casa nostra i d'aquells eh, en aquest cas uh, evidentment, evidentment uh, uh, són donacions que, que, vull dir, els de falla nostra però vull dir, són fetes pel ramader mm -hmm. uh, d'aquí i, i intentem uh, ara en aquests moments que al principi anàvem a les centrals focalitzar-los a més en els llocs on tenim més influència dels nostres ramaders. Mm -hmm. uh, Jordi, pues una curiositat, perquè m'explicaves aquest matí quan estaves aquí a, a al centre de distribució d'aliments de Palafrugell que, que tens un lligam, tu també, no? Amb el Baix Empordà i també amb, amb, amb Palafrugell. No, jo sóc jo sóc de... sóc fill i viscut i tinc la meva desigua Palafrugell. Mm -hmm. Lo que passa que el lligam que tinc amb Palafrugell tinc la meva senyores de Palafrugell els meus fills, un d'ells viu a Palaforgell i, i han fet el, el col·legi. Un ha jugat molts anys en el Hamburger B, l'altre en el club de futbol Palaforgell i, i sóc de Palaforgell d'adopció, quasi. Encara que continuï visquent a Palau, la meva senyora continua treballant a Palaforgell. Mm -hmm. Uh, això també fa especial-ho una miqueta, uh, vulguis que no, aquesta, aquest tipus de donacions també perquè per ajudes a, doncs, a gent que pràcticament doncs, podries considerar també veïns. Uh -huh. El que passa és que no, no, no focalitzem en allà un soc jo, uh -huh. perquè jo al cap sóc el president d'una cooperativa, sinó que intentem... Uh, o sigui, el vegem Portà és un dels nuclis on, on tenim uh, més, més afluència de socis a la nostra cooperativa. I, i anirem fent uh, per tot allà on tinguem... Uh, Bastant, bastant socis a, a, al voltant no? ara ha tocat a Palaforset però poso pues, que en farem amb els altres llocs sí. sempre, sempre som a prop i intentem, pues, allà on tenim més lligams a través dels nostres socis és allà on col·laborem més Jordi, eh, ho hem anat comentant nosaltres amb petits, petits comerços de, de casa nostra, també amb altres eh, doncs, eh, empreses o cooperatives de, de, del territori. Eh, en el cas de, de llei nostra, ens has comentat no?, que hi havia algun producte nou que no heu pogut presentar. Com ha afectat? Sí, no, no l'hem pogut presentar, però, però sí, la presentació, per exemple, no la vaig emportar, la varen fer el dimecres abans que els interessin en confinament. Mm -hmm. Com ha afectat aquestes setmanes de, de, de confinament, d'estat de, d'alarma, el, el dia a dia de la, de la cooperativa? Aviam, nosaltres en, en, en som, som dels privilegiats que el nostre producte base i principal és el, el, la llet líquida en bric mm -hmm. i amb això eh, hem tingut un augment de ventes molt important. Val? Perquè la gent està a casa consumeix més llet i els productes bàsics són els únics que s'han salvat de de la, de la crisi uh -huh. uh, postres flams, que fem flams de mató que fem flams de cafè uh, cremes catalanes pues això, ha anat, això ha anat més just perquè eh, suposo que el que ha tirat més durant tots aquests temps és, és els productes bàsics no? i la llet és un d'ells i el contacte amb els, els vostres socis amb els, amb els remaders de, de, que formen part de la llet nostra com ha estat aquests dies? Pues, eh, eh, apps eh, videoconferències i sobretot molt de telèfon evidentment no ens hem vist no ens hem vist ni ens podem veure i ens dona la casualitat que, que teníem renovació de Junta a últims d'abril uh -huh. com per cada 4 anys evidentment hem hagut de prorrogar el mandat de la Junta Antiga eh, fins que puguem en reunir en una assemblea general. Cosa totalment legal avui, avui en dia, després del que passa, no? Mm -hmm. Doncs, uh, també, com, com, com pot escoltar la gent doncs, que, que ens estigui ara escoltant, doncs, uh, doncs... També ha afectat en major o menor mesura no? en el dia a dia també doncs, amb aquest contacte a través de, de les noves tecnologies que per sort doncs, ha facilitat una miqueta aquest, eh, que aquest dia a dia no es ressentís tant. Avui doncs amb en, amb en Jordi Rienbau, el president de Llet Nostra volíem doncs, focalitzar aquest, uh, aquest, aquest donatiu que, que, que s'ha fet a Càritas Palafrugell aquests pràcticament 600 litres de llet i altres productes uh, làctics uh, per, per al banc d'aliments de, de, de Palafrugell per tal que arribin aquestes persones més vulnerables Jordi, no sé si vos afegiu alguna cosa No, no, uh, que continuï tothom a casa que la gent es comporti, que hi anirà bé per tothom Jordi Rambeu, moltes gràcies, molt bon dia Vale, bon dia